з ним щось не виходило. А з ним вийшло, пробив, ви баба. Нормальному чоловікові таке не спаде на думку до початку 4-го десятка. Аж тоді починаєш думати про продовження роду, про те, кому залишиш надбане. А до 30 процес накопичення тільки в розпалі, і сім'я тоді і сім'я тоді розливаєш, думаючи не про те, як створити нащадка, «А як би цього уникнути?» Віктор був твердо переконаний. «До тридцяти батьком стає тільки той, хто мало Петрає у протизаплідних засобах. Випадково, по зальоту. Так сталося із ним самим. Але це інше. Жанна не була випадковою бабою. Вона була дружиною, бойовою подругою. Вона служила разом із ним, ділила комфорт солдатського ліжка, народила сина». З Жанною все було правильно. Але навіть тепер, аналізуючи життєвий шлях, і Віктор обережно признався сам собі. Він не хотів сина. Ні, неправильно, не те, що не хотів. Йому було байдуже. Народиться у них, ну, трапилось так, що став. Його почуття в момент оголошення благої вісті мало нагадувати радісну й урочисту сцену. Це була суміш роздратування і гордощів. Гордощів, бо він довів свою чоловічу здатність запліднити жінку. Роздратування, бо невчасно, бо виникне безліч проблем, яких він не може усунути за молодістю літ і фінансовою неспромогою. Аж тепер зрозумів. Все було вчасно. Син є. Син Син виріс. І питання, кому це все залишиться, вирішилось ще тоді, у військовому містечку. Поза його волею, випадково. Але він є, на відміну від інших. Хіба мало таких, хто даремно мріє і лікується? Хіба мало тих, у кого самі дівчата? От, наприклад, навіть Маркіян. Крутий, багатий, а кому залишить справу? Зятям? Ніяк не крутий син – це таки син, і син у нього є. Навіщо йому ще один, щоб ділити на жити? Вони у нього є, дружина і син, його міцний тил, земля під ногами. Та повинна бути ще й зірка у небі, вона теж у нього є, і нехай собі буде. Дорога театральна. Відколи життя Антуанетти так різко змінилося, вона почала розуміти проблеми колишнього дворянства. О тих панночок блакитної крові, що сиділи собі у своїх маєтках, пізно прокидались, рано лягали і не мали роботи. А потім крокуй до бібліотеки, вибирай роман якоїсь «Мадам де сталь» і влаштовуйся в альтанці до обіду, переживай чужі страждання, зруни слізоньку на чужу печаль». Пообідавши, відпочинь з перенапруги. Потримай у затишку. Прогуляйся гайочком-лісочком-парком, Подихай повітрячком, Помрій просуженого-ряженого, А там вже вечеря. Переодягнися у вечірню сукеночку, Бо так належить. лючки стрічечки підправ І продовжуй працюй. Маман-папан у картишки перекинуться На сон грядущий, А ти, панночко, вишивай, поки видно – чи на піанінах вправляйся, романце вивчай, розважай материнське серце і готуйся привабити серце майбутнього мужа ніжністю солодійних переливів. Отак і минає життя. Королівська велич Антуанетти не сягала аж того, щоб цілком облінитись і погодитись на вимогу Маркіяна найняти жінку, яка бодай прибирала б чи готувала обід. Ні, я дам собі радуй сама. А якщо хочеш, можемо найняти жінку, яка б допомагала матері. Їй це справді необхідно. й мені руки звільнить. А нам не треба. Що я тоді робитиму, Марчику? Те, що роблять всі жінки. За своє життя ти вже досить не робилась, не Цілував її за Маркіян. Тепер відпочиватимеш і чекатимеш чоловіка з роботи. Антонетта цим тепер в основному і займалась. Чекала Марка з роботи. Чекала Дмитрика. Розпочались заняття. Дмитро пропадав в інституті до обіду, а потім у бібліотеці до вечора. Вчився з радістю і з задоволенням. Йому страшенно подобались нові предмети. Він навіть ділився з нею новими знаннями, чого ніколи не робив у школі. Поліклініку майже закинула. Залишила собі тільки ранкові прийоми через день, так щоб зовсім не замкнутись у чотирьох стінах.